Osasun sailburua eta inigo Urkuilu lehendakaria dakaria izan zuten gogoan manifestaldian, sortu berri duten osasun bidazoa plataformakoek. Ebakuntza gelak berritzeko proiektuaren lanak martxoan abiatuko bituzte, baita bi urteko obra denboran ere, ospitaleko lau ebakuntza gelak donostiako onkologikora eraman. Horren aurka altxabira eta zainak eta milaka atxik herritarren eskutik. Azkenean guara zuzenean afektatuak eh, historioenekin. Egin nahi dena astakeri bada, hanka ez, ez bururik, eta nik denon osasuna joko handagonian ez zinditu laolako erabakiak hartu, bitan pentsatu beharko da kirofanoak itxi baino lehen. Lotxagarria, ez? Hori, ez dugu onartu ez, gizarte bezala, bidaso aldea, baita bera eta lexaka, kirofan hori gabe ustea, ez? Ba, beldur puntu bat ere bai, zote den izanen aurrek bat mendikan antzinera, iruñara behaltzen azteko jendea, horrek, suposatzen duenakin. Gu, ene eundaguita bat errepidean gaudela, bere historia beltza guziakin, eta iruñara nio, viajea luzatzeak suposatzen du arrizko erantzi bat izugarria. Irundarra. Irundarra, bai. bai. Kirofano ez itxitzeko. Ez ke, itxitza magaitu uste, abertzein horren beste jende, eta men di donostira, biharden denbora eta dena, eta urruti gelditzen da. Oso urruti, eta urgentzia balin bada, urrutigo. Gerta diteke, ba, larri aldei bat egotea e, bidaso aldean, Bidasoak ospitalak ez izatea beharrezko partxonala eta beharrezko materiala ba, larri aldi hori estabilizatzeko, pertsonari hartatzeko behar demezala eta pertsona igual hori hiltzea ez. Eumila bidazotaren osasun segurtasuna jokoan dagoela diote, hiru administrazioen mugan, hitzarmen berezien ondorioz, bortzirietako eta ego lapurdiko, mugaz geindiko laumila langilen ospitalea baita ere, irun eta ondarribiaz gain, baita turismoaren milaka bisitariena ere urtero. Gaur egun eskas geratu da ospitalea eta ez dute berritu behar denik zalantzan jartzen, baina duela amal urteko proiektua da eta bi urteko obra denboran gainera, ospitale kon lau ebakuntzagelak Donostiako onkologikora eramango bituzte. Horren aurka altxabira mediko eta erizainak. Aitzol Lizundia, zirujano traumatologoa da bidasoan. Zerbitzu guztia daude limitean eta oraindik gan gauza asko geitu berri da, resonantzia batera eskatzen ari gera, rehabilitaziorako gunea honditu egin behar da, plantaetan oe gehiago jarri behar dira, eta ospitala ditu, ditun metroak, hori ezin da honditu. Ordu naizeguna da edifizio bat geitu, behar guzti hoei bai orain eta bai etorkizu labur eta luzerako. Beste leku gei eta egin duten bezala eta horrekin leku falta hori emango nireke soluzio honbat. Batetik bat jendeak goruntzikoa e, ospitaleak intzenetikana amaika mila pertsona da, urrengo urteetan ematen du hori gehituko dela eta gainera gerenteak esan zigun jaso beharko degula bai errenteri e, lezo eta oi hartzuneko jendea diala gutxi gora bera berri eta mila pertsona gehiago proiektu batek gauza guztiak kontutan izan behar ditu eta hori al izateko egin dutena da obra guzti hauek gelditu, berriro replanteatu nola ininber diren gauzak Obra denboran ospitalea mediku kabinete erraldoi eta gaitasunik gabea bilakatuko dela harttarazi dute. Baina aratago etorkizunean sortuko diren beharrak asetuko dituen proiektua galdegiten dute. Eta gure mobilizazioaren nagusia hori da, ez bi urtetan pazienten bizitza riskoan egon daitekela. Gauzada onkologikoak e, urte askotan lan oso egin du eta profesional oso dituzte, baina beste arlo batetan, beste espezialitate batzukin eta baina derrepende, bai traumatologia, zirugia, otorrin, ojine, guzti horiek dira egun batetik bestera onkologikora eta hortarako ez dago ez ez e, pertsonala eta ez infrastrukturak hori jasoteko. Jakina izan denez, bost milun euroko budgeta bideratuko du osakiret zak egun dagoena soiliek berritzeko haunbitu gabe baina informazio eskasa jaso dute orain artean